і його хлопчик. Розділ перший. Про те, як Шаста рушив у дорогу. Ця історія розповідає про події, що трапилися у Нарнії, а також у Остраханстві, так само, як і в інших суміжних землях, у ті часи, що їх іще називали «золотою добою Нарнії», коли Нарнійський трон – посідав великий король Пітер, а із ним брат його король Едмунд та сестри королева Сьюзен та королева Люсі. У ті давні часи, далеко-далеко на півночі країни під назвою Остраханство, на березі Тихої Затоки, у маленькій халупі, жив собі бідний рибалка на ім'я Аршиш. А поратися по господарству – Допомагав йому хлопчик, який ще з звик називати його батьком. Самого ж хлопчика звали Шастою. Щоранку Аршиш на своєму човні виходив у море на лови. По він повертався, запрягав старого віслюка і віз впійману рибу на базар до сусіднього села продавати. Коли рибу розбирали швидко і до останньої дрібноти, він повертався додому у доброму гуморі, і тоді шасті нічого за те не було. А от коли торгівля не йшла, він повертався злий, лаявся на всі заставки і вигадував, до чого б такого доскіпатися. А потім і лупцював шасту ні за що, ні про що. Причепитися завжди було до чого». Бо роботи ушасти вистачало аж через край. Латати рибальський невід та очищувати від луски, варити вечерю, прибирати у халупі. Що там відбувалося у світі далі на південь, шасту не обходило. Якось він їздив із аршишем на ярмарок до сусіднього села саме на південь, та нічого цікавого там не віднайшов. Там жили... Точнісінько такі ж люди, як і його батько, вдягнені у довгі до п'ят хламиди і взуті в дерев'яні постоли із загнутими вгору носами, з тюрбанами на головах і довжелезними бородами. Ті люди неквапливо вели один із одним довгі бесіди про речі, що на шасту наганяли нудьгу. Ось інша річ – ті краї, що лежали на північ. По-перше, там ніхто й ніколи не бував, а, по-друге, йому суворо заборонялося навіть думати про те, аби ходити туди самому. Ось чому, щоразу, коли він, сидячи на порозі халупи, латав рибальські сіті, погляд його сам собою звертався на північ. Не можна сказати, що там було, що розглядати. З порога їх халупи Видко хіба що поросли травою похилі гірські пасма, а над ними синє-синє небо, у якому де-не-де ширяли птахи. Іноді, коли Аршиш був вдома, Шаста питав його, «Тату, а що там за тими горами?» Якщо Аршиш перебував не в доброму гуморі, він мовчки давав йому ляпаса і наказував ворушитися замість того, аби базікати. Та бувало часом і таке, що Аршиш перебував у напрочуд гарному настрої, і тоді він не сварився, а навпаки починав навчати Шасту добру й розуму. «О, сино мій!» – казав він. – «Не дозволяй своєму розуму відволікатися на ті питання, що ставить йому дозвілля час». Адже влучно сказав стародавній поет, «Той, хто справі віддається, тому справа і вдається, а той, чиї вітрила наповнюють вітри питань до звільних, веде безглуздя човен на скелі лихоліч». Щоразу після такої відповіді Шаста не міг позбутися відчуття, що там на півночі... Криється якась таємниця, яку батько силується приховати. Насправді ж, бідний рибалка зовсім нічого не приховував. Він дійсно не знав, що там за тими горами. Не знав, та й знати зовсім не волів. Він був, так би мовити, людиною практичного складу. Та одного разу біля їхньої халупи зупинився вершник. Він прискакав із півдня на коні Від одного погляду на коня аж дух захоплювало Ставний сірою яблука із довгою шовковистою грибою та довгим хвостом А його стримена й вуздечка були оздоблені щирим сріблом Під пару коню був і вершник З-під шовкового тюрбана виглядав шишак На сонці вигравала кольчуга а на боці висів великий ятаган. Зі спини його захищав круглий щит із мідними бляшками, а у правиці він стискав довго списа. Обличчя в нього було смагляве, як у тім і у всіх остраханців, але що одразу впало в очі, то його мідно-червона завита борода, що була змащена запашними оліями. Та аршиш Ледве вгледівши у того на правиці золотий браслет, відразу ж здогадався, перед ним незвичайний подорожній, а Таркаан, так називалися тутешні вельможі. Він упав на землю горілиць, аж бородою торкнувся пелюки, водночас роблячи відчайдушні знаки шасті, мовляв, аби і той впав на коліна. Таркаан зажадав ніч лігу та остинності. Тож відмовити йому рибалка не насмілився. На вечерю ясновельможному гостеві на стіл подали найкращі страви, що їх можна було приготувати у рибальській халупі. Та їсть тільки з огидою відвернув носа. А шасті, як і завжди, коли у рибалки траплялися гості, тицяли окречі хлібця і відправляли геть із хати ночувати просто неба. Зазвичай у таких випадках Шаста доїдав свій хліб і плентався ночувати у хліб до віслюка під очеретяну стріху, котра хоч якось та захищала від негоди. Але зараз іти було ще зарано, тому Шаста, якого ніхто й ніколи не вчив того, що підслуховувати за дверима то принаймні не ввічливо, сів собі тихесенько на приступочці, і припав вухом до шпаринки, аби почути, про що там теревенять дорослі. І ось що він почув. О, найгостинніший господарю, приховувати не стану. Як би мені взяти і придбати у вас вашого хлопчиська. О, мій володарю, догідливо відповів рибалка. І з його голосу. Шасто явно собі уявив, як той либонь жадібно облизується. Яку ж ціну може призначити ваш покірний слуга, хоч яким би низьким запоходженням він і не був за те, аби віддати своє єдине дитя до рабства, нехай і у такі добрі руки, як у вас. Бо як істинно сказав поет, кров людська густіша за сукровицю, рідна ж кров. «Червоніша за рубін!» «Не годиться сперечатися із таким давнім поетом», – кивнув Таркан. «Але ж інший поет зазначив, «Той, хто замислив увести в оману благочестя, хай не обманює себе, він спину підставляє батогу. Тож не паскуть свої вуста запеклі віком мерзотою брехні». «І я скажу чому. Хлопчина тобі не син, і це так само правда, як і те, що щоки твої засмаглі і ще дужче за мої, а усю у твого хлопчика вони білі як сніг, так само, як у тих тричі клятих, але настільки ж і прекрасних варварів, які живуть далеко на півночі за горами». «То що скажеш ти тепер?» І краще за поета й не скажеш. Нема меча такого, проти якого не знайшлося б і щита, і лише око мудрості не знає перепон. То знай же, мій вельможний гостю, все своє життя у злиднях я перебувався, дуже дружитися і мріяти не міг. Тому й не послали мені діточок небеса. Та якось уночі, на повний місяць, Саме того року, як благословенний тісрок, Хай будуть вічними його літа, Посів на трон, хай буде вічним Його благословенне правління. Боги у невимовній милості своїй Зробили так, що я очей не міг стулити. Не в змозі заснути, Підвівся я зі своєї убогої постелі І вийшов на берег. Вдихнувши свіжого морського повітря, я помилувався зірками та місячним сяйвом над морем, аж раптом з боку моря долинув плеск, начебто весло занурило у воду недбало, а потім почувся і скрик, і завмер я на місці від здивування великого, та подиву моєму тієї ночі краю не було, бо припливною хвилею до берега прибило човен, а в ньому. Я побачив схудлого від голоду, знесиленого від спрай чоловіка, котрий уже не дихав. Здається, він помер ось-ось, бо тіло його було іще теплим. А поруч із ним лежав порожній бурдюк, а за бурдюком, о, диво, немовля. Та ще більшим дивом було те, що воно було живим, і мовив я собі гостю мій. Так розсудили боги, аби ці двоє бідолах були єдиними, хто врятувався у хисткому човні, коли розбився їхній корабель. І той із них, чиє тіло холонуло у мене на руках, не пив сам і не їв, аби підтримати життя ось цьому немовляті. Та й помер він лише тоді, коли побачив попереду берег. І пригадав я старовинну мудрість, котра каже. То стражденним допоможе, того боги не обійдуть своєю ласкою і втричі нагородять за доброту. Ось саме так, спонукуваний добросердям, як вже встиг помітити мій шановний гість, я і хвалу своїм чеснотам залишно складати іншим, посміхнувся Таркан, бо не мудруючи, ти просто-напросто поцупив малюка, який уже в десятеро відпрацював тобі за кожен жалюгідній шматок хліба, яким ти годував його весь час. Припинімо ж змагання у красномовці, від нього мене нудить. І просто зараз ти назвеш мені ціну, яку доцільно вважаєш за раба. О, мій володарю, як ти сам мудро зауважив... «Цей хлопчик, він мені надіє і опора, і у господарстві я без нього як без рук. Це ж треба врахувати і те, що замість цього хлопця я маю ще придбати іншого, якому міг би довірити свій дім». «Гаразд, я дам тобі п'ятнадцять півмісяців», – нашвидкоруч підрахував Таркаан. «П'ятнадцять? За надією та опору!» – аж застогнав Аршиш. Всього п'ятнадцять за світло для моїх очей, єдине, що лишається у мій похилий вік. Та ти смієшся, доброчесний Таркаане, смієшся із сивою моєї бороди. Моя ціна принаймні сімдесят. На цьому пункті у торгах Шаста підвівся і навшпиньки попрямував геть. Усе, що його цікавило, він почув. А те, як відбуваються торги, він і без того знав, бо на базарі у тому селищі, куди він їздив із рибою та аршишем, без торгів ніколи не обходилося. Тому він ані трохи не сумнівався. врешті решт двоє зійдуться у ціні, і наприкінці торгів вона буде набагато нижча за ту, яку називав аршиш, та значно вища за ту, котру пропонував Таркаан. Але обидва знали про те іще до того, як почали торгуватися. Хоча мене ще чимало часу, доки вони вдарять по руках. Тут треба заздалегідь застерегти маленьких слухачів від зайвих сліз, аби вони не уявляли себе на місці шасти. Мовляв, якби вони почувалися, та й я теж, якби почули, що наші бідні батьки – безсоромно продають нас у рабство. Нічого такого сам Шаста не відчував. По-перше, він і без того животів хіба що не у рабстві. По-друге, історія із човном та знайденим у ньому малюком захопила його уяву набагато більше, ніж торги, наповнюючи серце неочікуваним піднесенням і полегшенням. Адже з малку... Йому втовкмачували, що син має шанувати і любити свого батька. Але як він не намагався, але ані любити, ані шанувати старого рибалку, у нього не виходило. Лише тепер він зрозумів, чому, і якийсь камінь впав з його душі. Натомість його уяву захопили інші думки. «Якщо Аршишу я не син, то хто тоді я?» Що, як я син самого Таркана, або навіть Тісрока, хай будуть вічними його літа, або... або син когось із богів?» Ось які думки роїлися у його голові, коли він замріявся посеред клаптика зеленої трави на подвір'ї. Вечоріло. На сході уже вигулькнули перші зірки, хоча на заході ще жевріла зоря. «Неподалік». Прив'язаний до залізного кільця, що було вбите просто у стіну ослячої стайні, скуп травичку кінь, на якому приїхав чужинець. Шаста несміливо наблизився до нього і погладив його шию. Кінь і вухом не повів, він задумливо підбирав траву. І тут шасту спіткала іще одна несподівана думка. А все ж, Хотілося б знати, яка він людина, отой Таркаан. З несподіванки він навіть промовив це в голос. От добре було б, якби він виявився доброю людиною. Подейкують у господах великих панів, слугам спину гнути не доводиться. Вдягнені вони на заздрі сійшим, а на обід їм перепадає справжнє м'ясо. А може трапитися і таке, що візьме мене Таркан із собою на якусь війну, хіба ж їх мало. І там, у запеклій битві, я... я врятую йому життя. І з вдячності він звільнить мене із неволі, а потім, потім візьме уже вільного, як сина. І буду я жити у палаці, і їздити у колісниці, а вдягнений буду у кольчугу. Але може трапитися і навпаки». Він виявиться людиною злою, жорстокою, і відправить мене працювати у полі. Ще й у кайданах, аби я не втік. От якби знати тут і тепер, що за людина той Таркаан. Та хто його зна? Хіба що цей кінь? А кінь? Хоч може і знає, та хіба ж він скаже? Кінь підвів голову. І шаста? Поплескав його по брунеті Оксамитові щоці і промовив. «От, хех, якби ти вмів розмовляти, друже мій!» Кінь зиркнув на нього своїм великим оком. Аж тут чи то тільки почулося, але до шасти долинуло низьке утробне. «А чого тут вміти?» Від здивування очі в шасти зробилися так само великими, як і в коня, і він не знайшов нічого кращого, аніж голосно спитати. "О, такої! А де ти навчився?» «Тихіше!» – розсудливо мовив кінь. «Там, звідки я родом, всі або майже всі тварини розмовляють». «Ти ж це, можливо, таке диво-дивне!» «У Нарнії!» – відповів кінь. «Блаословенній Нарнії!» Найщасливішій землі на світі, Де на схилах гір буйно квітне верес, У низинах духмяніє чебрець, У нарнії, де на високих полонинах Завжди зеленіє трава, Де в ріках дзюркотять струмочки, А в долинах повільно течуть ріки, Де у печерах та в хащах Порослих мохом лунає грім, То у підземних кузнях Працюють невтомні гноми, «А як там легко дихається? Тисячоліття ярма в Остраханстві, не варті жодного дня волі у Нарнії!» Кінь легенько заіржав, і це дуже скидалося на сумне людське ехе-хе. «А як? Як сталося так, що ти опинився тут?» «Викрали», – похнюпився кінь, – «або відловили». Назви це як хочеш. А був я на ту пору ще зовсім нерозумним лошам. Ех, скільки разів казала мені мати не гуляти південними схилами гір та не бігати самому у Древляндію подалі від дому. А я не слухався її. Через власну неслухняність левиною гривою присягаюся. Я й був покараний. Я потрапив у рабство до людей, і тепер змушений їм підкорятися, і ще й вдавати, ніби я така сама безмовна худоба, як і всі інші коні. А чому? Чому ж ти їм не сказав, що ти, ти не такий, як усі? Дурний, дурний я, та не настільки ж. Якби хоч хто-небудь раптом дізнався, що я не простий кінь, а кінь, що розмовляє... Мене одразу почали б водити по ярмарках на забаву витріщакам та заробляти на мені чимало півмісяців. Ну, а якби я приносив гроші, то подбали б і про надійну охорону, аби я не втік, або хтось інший не поцупив. І тоді про втечу годі було б і мріяти. «А чому ж?» – хотів було ще спитати Шаста, та кінь спинив його. «На порожні балачки в нас часу немає. Ти питав мене, що за людина твій новий хазяїн, Таркан Анрадін?» «Відповідаю, лиха. До людей. До мене він ставиться добре, бо гідний бойовий кінь коштує надто дорого, аби ставитися до нього погано. А от з людей, тим паче і з рабів, знущатися він може як завгодно». Тому на твоєму місці я краще помер би тут і тепер, аніж завтра пішов би до нього на службу. Помирати тут і тепер я не хочу. І ти завтра на службу теж. Тому нічого мені не лишається, як втекти, прошепотів зблідлий Шаста. Іншого виходу я теж не бачу, погодився кінь. А якщо так? то чому б не втекти разом? «Ти теж хочеш утекти?» – перепитав Шаста. «Якщо тікати разом, це вдвічі зменшить ризик, що нас одразу ж спіймають. Якщо мене побачать без вершника, одразу ж вирішать, що це бродяча коняка і не заспокояться, доки не нас доженуть. А із вершником – то зовсім інша справа. Нікому й на думку не спаде, що я втік. А щодо тебе, то ти на своїх двох худорлявих ніжках взагалі далеко не зможеш втекти. А якщо ти будеш верхи, обскачимо будь-кого із тутешніх коней. До речі, ти ж верхи їздити вмієш? Ще пак, з гордістю промовив Шаста. Я їздив на нашому віслюкові. Їздив? «На кому? На кому?» Не стримавшись, кінь заіржав. У тому іржанні почулося презирство, бо пролунало воно десь так, як «Їздив на йогому. Слід зауважити, що від коней, якими б вони не були розумними, якщо їх вивести із рівноваги, можна почути ригіт, який інакше як конячим і не назвеш. Ге, <хи> інакше, кажучи, їздити верхи ти не вмієш. Що ж, це може, й недолік, але не біда. Дорогою я тебе навчу. Сподіваюся, хоч падати ти вмієш? Траплялося. А хто ж не падав? вже обережніше відповів Шаста. Коли я кажу падати, я маю на увазі падати і підніматися та знову забиратися в сідло, знову падати, підніматися, сціпивши зуби і не боятися впасти знову. «Я... я спробую», – мало не занепав духом шаста. «Бідолашне людське дитинча», – форкнув кінь. «Я зовсім забув, що із кінського погляду ти ще мале лоша. Нічого, з часом ми зробимо із тебе вершника». «А тепер, слухай уважно, ми вирушимо у дорогу, щойно ці двоє міцно поснуть, а до того ми маємо чітко уявити наші дії. От мій Таркаан, наприклад, збирався на північ до стольного міста Ташбаана, до двору самого тісрока. «Перепрошую», – тремтячим голосом наважився сказати Шаста, «а хіба ви не повинні додавати...» «Хай будуть вічними його літа!» «З якого дива?» – в свою чергу здивувався кінь. «Я вільний нарнієць. Чому це я повинен користуватися з воротами мови підлобузників і рабів? Я зовсім не бажаю йому вічних років. Більш того, як розумний кінь, я розумію, що вічними його літа не будуть, хоч бажай їх, хоч ні. До речі, судячи із твого вигляду, ти теж із північних країв, тож облишмо ці південні мовні викрутаси, бодай, поміж нас. Так, повернімося до нашого Таркана. Як я й казав, він збирався на північ до Ташбаана. Тоді нам краще тікати на південь, подалі від нього. Не думаю. Він гадає, що я дурний і розумом поступаюся йому, як і всі інші його коні. Тому... «Перше, що спаде йому на думку, якщо я відчепився від кільця, я мав злякатися і чкорнути геть додому, до рідної стайні біля його палацу, за два дні шляху звідси на південь. Там він мене й шукатиме. Йому й на думку не спаде, що я сам із власної волі подамся на північ. Втім, спасти на думку йому може і таке» що якийсь завзятий конократ із тих селищ, які він проїздив дорогою сюди, угледів доброго коня і вирішив поцупити його будь-за що. «Ура! Ми вирушаємо на північ!» – підхопився Шаста. «Усе своє життя я тільки й мріяв, як потрапити туди». «Зрозуміло!» – кивнув кінь. «Адже тебе кличе голос крові, і кличе він на батьківщину». — От тільки галасу здіймати не треба. Не буди господарів, якщо вони, звичайно, вже сплять. — Я... я збігаю, тихенько й подивлюся. — Слушна думка, тільки дивися, аби тебе не спіймали. Навколо вже панували ніч і тиша, хіба що хвилі із шурхотом накочувалися на берег. Та шаста з малку звикли й до шуму прибою Цього звуку навіть не помічав. Крізь шпаринки у рибальській халупі світло вже не сочилося. Та про всяк випадок Шаста обійшов халупу і, затамувавши подих, навшпиньки наблизився до єдиного вікна. І вже замить почув таке знайоме, щоб не сказати обридне хропіння із присвистом. Помилитися було неможливо. Старий рибалка Міцно спав. Дивно було відчувати, що якщо все піде добре, то він чує це хропіння востаннє у житті. Все ще тамуючи подих і з відчуттям якоїсь провини, до якої з кожним його кроком примішувалася радість від передчуття волі, шаст та майнув через подвір'я до віслячої стайні. Там він пошарудів у схованці, де рибалка ховав ключі і відчинив двері. Саме у стайні рибалка про всяк випадок замкнув кінське сідло та збрую. Наостанок шаста нахилився і цмокнув в ніс віслюка. «Мені справді прикро, що ми не можемо взяти тебе із собою», – прошепотів він. «Нарешті!» – форкнув кінь, коли хлопчик наблизився. «Я почав хвилюватися, чи не трапилося щось з тобою». Але ж я мав дістати твою збрую, знизав плечима Шаста. От тільки підкажи, що тут і до чого. Наступні декілька хвилин шаста відчайдушно боровся зі збруєю, намагаючись особливо не шуміти, а кінь лишень форкав та примовляв Попругу підтягни. Засібка має бути нижче, стремена вкороти, і таке інше. Коли ж кінь був вже озбруєний, він попередив хлопчика. Запам'ятай головне, їдучи, ти маєш завжди притримувати поводи. Саме притримувати, а не триматися за них. Бо якщо їх зовсім відпустити, ми викличемо підозру. Насправді ж, ми їх приторочимо до луки сідла, тільки не туго, аби тільки не теліпалися, а я... Міг вільно крутити головою І краще Краще ти їх зовсім не чіпай Лише вигляд роби А навіщо ж вони тоді? У звичайних умовах Давати напрямок коневі Себто мені Не став приховувати кінь Та в наших умовах Давати собі напрямок я буду сам Все одно ти дороги не знаєш І ще одне Терпіти не можу коли мені вчіплюється в гриву. Тому краще рук не розпускай. Поводу не торкайся, за гриву не чіпляйся, як же мені триматися, заблагав Шаста. А вже ж, кивнув кінь, коліньми. У цьому й полягає мистецтво верхової їзи. Стискаєш боки коню коліньми, спину тримаєш рівно, немов рогач проковтнув. Лікті не розщепірюєш. Навіщо ти собі шпори вчепив? Як навіщо? Усі поважні вершники так роблять. Я на власні очі бачив. От що, хлопче, заховуйну шпори як найдалі. Хоча б у сидельну сумку. Буде нагода, ми їх продамо у тажбані. А тепер час настав. По конях, гоп! «Ой, щось не гоп, а геп!» Встиг видихнути шаста, гепаючись із першої спроби. «Я ж тобі кіння не копиться сіна, щоб отак плигати на мене. Спробуй ще раз. О, бачиш, зовсім інша справа. Тепер сядь, Струнко, і пригадай, що я казав тобі про коліна. Ох, хто ж міг подумати, що бойовому коню, котрий, «Між іншим, водив в атаку всю кіноту, який вигравав призові перегони. Доведеться возити на собі міх із бараболею, бо інакше твоє вміння сидіти у сідлі не назвеш». Кінь форкнув, але цього разу лукаво. «Ну, гаразд, тримайся, як вмієш, а з тим у дорогу». І вони тихенько вирушили у темряву ночі. Спочатку... Кінь ішов кроком на південь від рибальської халупи, там, де паморочна ріка впадала у море. Тут він добряче потупцяв у грязюці, залишаючи чіткі відбитки копит, з яких було видно, що він буцімто прямує на південь. Але щойно вони опинилися посеред броду, кінь повернув проти течії і водою. Вони піднялися вгору на сотні дві кроків. Кінь підшукав місце, де б вийти на берег. Тут була мілина всіяна галькою, на якій не лишалося жодного помітного сліду. Так само обережно він вийшов на берег і кроком попрямував тепер вже на північ, аж поки рибальська халупа із поодиноким деревом, стайня із віслюком та затока – Усе, що Шаста до того знав у своєму житті, не розтанула у темряві літньої ночі. Пологий схил, де опинилися мандрівники, потроху вивів їх на гребінь пагорбів. За ними закінчувався відомий шастій світ і стелилася велика поросла буйними травами рівнина. Була вона без кінця і краю, і гуляв по ній вільний вітер. «Ну, що скажеш?» – спитав кінь. – Як на мене, чудове місце для галопу. – Тільки не це, – заблагав Шаста. – Я не вмію. Будь ласка, мій добрий коню, пробачте, я не знаю, як вас звати. І го го, -го і іго іго-го-го, відповів кінь. – А пробачте мені, але я ніколи не зможу вимовити таке дивне і довге ім'я повністю. Можна я зватиму вас просто його. Що ж, якщо на більше ти не здатен, можна і так, не став заперечувати кінь. А тебе, до речі, як звати? Усі свуть мене шаста. Фр! Хто вигадує ці дивні імена? Хіба що язика зламати? Гаразд, звикну. А тепер повернімося до галопу чи чвалу. З ним навіть простіше, аніж підтюбцем, якщо пристосуєшся до ходи. Тоді тобі не доведеться весь час підводитися на стременах, Стискаєш мої боки коліньми і дивишся вперед, поміж моїх вух. І в жодному разі, в жодному разі не дивися на землю. А як відчуєш, що от-от впадеш, просто стисни коліньми боки і випрями спину. Готовий? Увага. Донарні галопом руш. Дякую, друзі, за те, що прослухали перший розділ цієї чудової книги. Підпишіться на канал, подивіться відео і розповсюдьте його в соціальних мережах. Якщо вам сподобалася книга, напишіть ваші враження у коментарях. Це дуже сприяє поширенню у YouTube української Має бути більше. Не втомлюйтесь підтримувати збройні сили України і допомагати нашим захисникам. Ну, а ми з вами почуємось у наступній частині. Не спіняти ж нам розповідь на середині.